Unii dintre cărturari și fasiei care erau acolo cugetau cele rele în inima lor, vorbind astfel, acesta hulește. Ce i-am au, auzit vreodată un om să ierte păcatele altui om? Vedeți, asta i-a surprins total pe cei din legea vechi. Iisus, care le cunoștea mizeria sufletească, le-a zis așa, nu mai cugetați cele rele în inimile voastre! Fiul omului are putere să ierte păcatele. Deci dumneavoastră, în momentul când v-ați așezat în genunchi sau în picioare, în fața preotului și ați trostit cu tare un păcat sau l-ați scris pe o hârtie, preotul a citit și vi l-a dezlegat, acel păcat se dezleagă în virtutea Duhului Sfânt și a puterii dumnezeiești după următoarea formulă. Când Isus era pe muntele Eleon, șucenici s-au dus cu el ca să se înalțe la ce nu știa ce face acolo. El le-a spus așa, luați Duh Sfânt. Dar de data aceasta a fost așa, a suflat asupra lor. Ca au că aceștia nu știu ce e Duhul Sfânt. Erau apescari, aveau carte. Dacă era vreun desta fizician care vorbește de metafizică și... Antropologia asta modernă, când se face acum, evident că știa despre ce e vorba. Dar ei, fiind pescar, ce-o fi la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, și a zi, asta, vă un Duhul Sfânt. Și a zi, pe ei de foc, nu-i mai ardea, nu mai Și le-a spus așa, mergând, ne învățați toate neamurile. botezându le nu e le tatăl și a fiului și a sfântului, dar băgați bine de seamă ce vă spun. Tot ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer. Și tot ce veți dezlega pe Pământ, va fi dezlegat și în Cer. Adică, cele ce veți nu te vor fi și cele ce veți dezlega, dezlegate vor fi. Ce vrea să spun aici? Isus a spus, mergeți ca miei în mijlocul lucrurilor, doi câte doi, fără haină, fără traiestă, fără bani, fără sabie, fără nimic. Unii intrați, ce vă dă mâncați, acolo dormiți, binecuvântați casa și plecați mai departe. Unde nu vă primește, scuturați praful de Betă. Și ce spune Isus? Cine ascultă de voi, pe mine mă ascultă și pe cel ce m-a trimis, iar cine n-ascultă de voi, de mine n-ascultă și de cel ce m-a trimis. Deci, dacă dumneavoastră, in inima dumneavoastră, la a doua săptămână de post, considerați că scrie o hârtiuță cu păcatele și a dat preotului să dezlege, e o rușine, e o mare greșeală. Dacă ați scris păcatele pe o hârtie și ați dat preotului să citească, e o mare demnitate, v-ați dus acasă fără bolovanii sufletești pe care i cărați în spate, punct, nimic în plus, eu nevrednic preot și duhovnic. Te iert și te desde pe tine, robul sau roaba lui Dumnezeu. Cu puterea ce mi este dată mie punct în numele Tatălui, deci iată în lucrarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Eu ca preot, mai vedeți poate așa că te-a dat duhovnic, băi câte păcate duc eu, tu nu le poți duce pe ale tale nu nu le duci pe altuia. Dumnezeu e merul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii, Hristos, El ne ia păcatele și așa spune depărtata de la noi fără de noastre ca răsăritul de apus și mi-a zis de noapte. Deci când se duc în mila lui Dumnezeu, se topesc de aceea sunt iertate și dezlegate. Nu vă mai faceți suma cum lauda în minte bo că am făcut aia, că am făcut aia, că am făcut aia. Trecutul în urmă prezentul trăim frumos și viitorul îl construim. Ce a spus cel mai păcătos tălhar de pe cruci? Doamne! De ești tu Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă când vei fi, din -vei fi în mână în Împărăția ta. Și ce a răspuns Hristos de pe cruce? Azi ești cu mine în Rai! Azi ai împărtășit, ești în Rai! Azi te-ai ești în Rai! Azi te-ai dezlegat, ești în Rai! Azi te-ai rugat, ești în Rai! Azi ai fost bun, ești în Rai! Azi ai făcut milostenie, azi ești în Rai! Asta e teologia creștin-ortodoxă. Nu filozofii! Da, avem noi treabă cu prostiile. Dacă nu învățăm să fim asemănarea lui Dumnezeu prin atribute, folosesc termenul în greu, dacă nu învățăm să fim buni, drepti, milostivi, omenoși, iertători, binefăcători, milostivitori, nu ne asemănăm cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e călău, Dumnezeu nu e justițiar, Dumnezeu nu omoară, nu ucide, nu e general, nu merge călare pe cal, nu are ghilotină, nu taie capete, nu împușcă, nu, nu distruge. Dacă ați băgat la cap lucrul ăsta, ați înțeles Evanghelia de astăzi. Fiul omului are putere să ierte păcatele. Cea mai faină din toate. Fiul omului are putere să ierte păcatele. Faceți-l cu încredere.